Horstu gaur, kasetariaren txanda, patxi behuat dugu, gurekin eguno, patxi? Egunan. Berazur Le, Le Monde davidean, xare sozialetaz harturatzen zira, eta garkoan, haipatu nahi duzu, belizoetan, azken asteetan edo ilabetetan goiti den arazo bat hori da? Ba e, hori da, atzua, atela du, inkashtabat, berazur Le Monde Uh, Egonkariak eta huartu gira uh, Piskat edukazio nazionaleiko eragilea inzeken eta mintzatuz Azkenan nan gizeoko ikasriak ez dira Hainongi uh, ibiltzen bat direla uh, Burnaut kasu beraz uh, Akituak direla, piskat uh, etxituak Eta ez dutela perspektiba honik hain zikusten gazteek Hori pandemiaren ondotik edo bestela? Bai, ba alde batzitik pandemiaren ondorio bat daz, eta orazken bi urteetan ez dute ikasturte normalikukan, izan dira aldizka edo etxetik lanean, edo piskat batzutan eskolatik, maslekin, maskarik gabe, clash erditutan, eta alde batera ere uh, izan da lisoaren erreforma, bera zurain uh, ez dira denak baxo egunen, uh, egiten notak, bera zorte guziko notak notek importantziak iago hartu dute uh, baxoaren... Uh, diploma eiteko, beraz, badute sentimendua uh, azkenean edo zoin uh, kontrolek, baduela sigarrizko uh, uh, importantzia eta beraz presioa azkarradutela be, bizitzen uh, egunelo Bitsi edal, ere, zentanik eh, maustakit, pentsatuko nuke ara, eh, egun batean uh, urte guzia jokatzea, edo gun batean edo haste batez uh, urte guzia jokatzea horrek presioa maiten zuela eta kontrol jarraikitu horrek biskabat justuki presioa kentzen zuela eta kontrakua izaiten alda? Ba, azkenean, oartu ba, uh, dira uh, infirmia sainz eta eskola munduan, uh, be presio hori ez dela azkenean uh, ezabatzan, mainan zabatzan uh, dela urte guziaren gainean, eta uh, bestalde pixka bat uh, parte bateak ere uh, etzertsoberak ezkatzen urte guzian kontrolen gantik, eta azken bizpairu hilabeteetan atopelan uh, eginez, zukaiten zuten uh, basura, baina horrein azkenean... Uh, Urtegu zian bada presio hori eta ez dute uh, piskabat haixialdi momenturik ukaitan bada presio bat urtegu Egia Egiada, basoaren erreforma hori heldu ba, dela, sartu dela justu pandemia gara johtan, eh? duela bi urte ustut sartu dela, ez ditu gauztak errestu behar bada utzi behar da demora piskabat, ea nola jardukitzen den? Bai, bai, ukuri bada aldaketa horren uh, diseritzeko momentua eta bada ere... Uh parkurzupek sortzen duen keska, ez baita kitez uberaik esleg nora nora direnen liseo eta geroz, eta ez baita beti bize kilklar uh, orientazioaren historio hori, eta bestalde ere, badira izan dira uh, Franzia mailan ez bortzaz, izko uh, ere gira, maidan uh, erakaslean eta orde eskertzeko zelta uh, shun hainitz izan dira, izan dira ere uh, gurtxoainitz es estaturik a bomballaolaits dudainis pishkatortegusian eta horrek ere geitzen du autoritasun hori orge, horri ikasleengand faktore desverdinak hartu dira eh denak nahasi dira bistan dena patxibejo justu le mondan ikasleengan egin duzu inkestabak erik edo baita ere erakasle eta eskoletako langileetan aldi batetik ikasleengan bai eta beriz mintzatu dira ere irakasle eta Edukazio nazionalealeko eragilea initzekin ta ez da azkenean e, studiorik horri buruz Baan adibidez e, ba deitzen dira frantsesez projedaki individualize ik, ik, ikasle batzuan dako da posibilitateakizki bizi batin badiran ikasle uh, batzuan dako ukaitea kurtsu gutxiago urtean pixka bat uh, egutegia adaptatzea, uh, obekio bizitzeko uh, eskola eta dira ha urte uh, bakarrek hamarjo bat dira ikaslek baia bai zuten hori eta orain badira BG1 hogetan sarturik eta badira ere uh, intzer Centroa intzinetan, eskoletan badirean intzermesetan, hilarrak eta azkarki uh, lusatu direla intzermesak eret diote uh, gero eta gilegoi, kasle Atera duzu ere, mondain, sifre uh, bat, uh, azken uh, ilabetetako gora kada horretaz edo ez? Zorri, estugu atela, ez baita estudio horrek uh, beraz da uh, eragilen uh, sentimendu bat horri. Bai. Ebe patsi mi midesker, gurekin izanik goizuntan, eta ondoko arte. kerte. Baina, midesker zueli.